Hoofdstuk 82 Die vraag van Sirenius aan Jozef en sy antwoord oor die oplig van die sluier van Isis, die korrekte verklaring van Maronius, die maaltijd, die ontsag van die drie priesters. Nou het Josef uit die villa na buiten gekom en die geselskap na die reeds voorbereide maaltijd uitgenooi, maar Sirenius, vol grootse gedagtes wat door sy hoofd gegaan het, het Joosef na hom toe geroep en hom vertel wat die kynkie en Mirjam aan wie hy ten slotte vraag gestel het aan hom gesê het. En hy het daarom die goeie Joosef gevra hoe hy sylke woorde moes verstaan. Joosef het die iet wat te opgewonde sy is met die volgende woorde geantwoord. O vriend en broer, is die mite aan jou onbekend wat melding maak van 'n mens wat oor die sluier van Isis wou oplig? En Sireneus, paie verbaas oor hierdie onverwachte vraag, sê, Vriewe vriend, die miete ken ek goed, die mens het jammerlik ten gronde gegaan, maar wat wil jy my nou daarmee sê as antwoord op my vraag? En Joosef antwoord Sireneus, Lieve vriend, niks anders nie as, hier is meer as Isus. Volg daarom die raad van my vrou en dit sal ewig met jou goed gaan. Maar Roneus het ook daarbij gestaan en het na aanleiding daarvan gesê, Konsulaire keizerlijke hoogheid, Ek het seker in dergelike sake nog min kennis, Maar hierdie keer kom dit vir my voor asof ek die wijse nou verstaan het. En Sireneus antwoord om, Dis goed vir jou, as jy in jouself daarvan oortuig is, Ek kan my voorlopig nog nie daarop beroem nie. My verstand is andersens weliswaar ook nie dom nie, maar hierdie keer laat my verstand my toch in die steek. En Maronius sê, ek sien die saak soos volg, reik nie na onbereikbare dinge nie, want daarvoor is jou hand te kort. Dit sal weliswaar baie eerbaar wees om ‘n gelukkige feiton of vierwielige voertuig te wees, maar wat kan die swak sterfling daarin doen as die son te hoog boe om sy weggebaan het? Hy moet homself maar net met sy licht tevrede stel en daarby die eer en die mag wat die son lei, gewillig oorlaat aan daar die weesens wat beslis langer arm zet as hy, swakke sterfling. Hoe lang die onzichtbare arm van hierdie kind echter is, daarvan het ons ons gister oortuig. Kijk, konsulere, keiselike hoogheid, Het ek nie die essentie die verstaan van die woorde wat hier die wijse man gespreek het nie? En Sireneus het Maronius gelijk gegee, sy hart tot bedaring gebring en homself welmoedig met Jozef in die villa begeef en hom dier die eenvoudige maaltijd versterk. Die drie priesters het echter nauweliks gewaag om op te kyk, want hy het gedink dat die kind zee is of selfs die fatum sel was.